Хай подивиться, це не забороняється до Віталії Середи, бо ж привезли в Середу, то таке прізвище й дали. Вихователька завезла дазу до чималої кімнати. Там був на підлозі у манежах десятки зодві малюків. Хто сидів на маленьких стільчиках, хто розглядав іграшки чи грався ними. Вихователька, яку звали Ніна Михайлівна, придивилась, наче визначала, хто їй потрібен, і ткнула пальцем а ось і наша Віточка. Зачувши ім'я, маленька дівчинка у сірому платічку повернула голівку. Тканинна лялька випала її маленької руки. Подивилась, відвернулась, знову зиркнула зацікавлено. Вона схожа, народилась і умерла думка. «Ти на сюди віку хтось?» – покликала вихователька. Мале подибало до двох тіток, спинилось на півдорозі, насторожено, трохи злякану на надазу. Даза занагнулася, присіла і зустрілася Зі світло-сірими, голубоватими оченятами. Дівчинка дивилась не лише насторожено, а наче вивчаюче. Та раптом насторога змінилась явною цікавістю. Де, за заподумки дорімгнула собі, що нічого не перенесла. От розтяпа. Вона простягла до малої руку. І та сянінула ученятами ще раз, мов щось вирішуючи. Раптом схопила, дазу запагалась, потягла до себе і всміхнулась. «Віточка у нас розумниця», – сказала вихователька. Не тільки ходити вміє, а вже й слова мовляє, вимовляє. «Ну, Вітусю, скажи, тьоті, якесь слово. Ну, скажи, тьотя!» Мали дивилось так, наче хотіло поглинути, вібрати все себе Дазу. Принаймні, їй раптом так здалось. «Тьотя!» – ще раз промовила Ніна Михайлівна. «Тьотя!» – повторила слухняно, не відпускаючи Дазаного пальця, дівчинка одним видихом. І раптом обдарувала Дазу ще раз слабенькою посмішкою і пролепетала «Ма!» і затнулась, та після паузи видихнула ще один склад. «Ма!» «Нє, ну ви бачили таку розумаху!» Очі виховательки зволожились. «То тютя Віточко!» Несподівана Даза відчула, в якій до горла підкочується тугий клубок, як сіра плівка застила її очі. «Що ж це таке?» – майнула думка. Дівчинка вперто не хотіла відпускати її палець. Даза поволі вивільнила його і погладила Віточку по голові. Та підвела оченята і раптом зітхнула, якось наче не по дитячому, глибоко, з явним жалем. Я ще прийду до тебе, віточко, пообіцяла Даза, і подарунок тобі принесу. Тетя обов'язково прийде, сказала й вихователька. І цукерочку принесе маленькі вітусі, і вам принесе дітки. І мені? спитала дівчинка з круглим личком. А як же й тобі, танечко, і людоцький, і ромчику всім? світа, заважила, що діти оточили її півколом. «Переважно дівчатка, все рідки. Ну, нащо так?» – подумала Даза. «Помахайте ручками тюті», – зваліла вихователька. Діти замахали крихітними ручками. Даза ще раз поглянула на відео і поспішно відвернулась. Швидко пішла до виходу. Уже на дворі вихователька, певно помітивши її стан, сказала. «А ви не переживайте так. Тепер сиріт багато. Що поробиш? От війни ще не зовсім оговтались. А їм тут добре. Стараємось всім забезпечити». Правда, як три роки минає, мусимо в дитячий будинок віддавати. Часом, правда, буває, що ще до того усиновлюють чи дочеряють. Тільки тепер трудно людям жити. Ну, бувайте. Якщо хочете, можете ще до віточки навідатись. Тож, читайте ваша похресниця. І ви їй, видно, сподобалися. Да заверталась до лікарні, де проходить семінар, сама не своя. Час від часу тілом прибігали дрібні дрижаки. Перед входом витерли сльози. «Я вилівляється надто чутливо, – подумала надто. Тепер справді багато сиріт, їй сама сирота». Почула голос виховательки. «Їм у нас добре». А потім слова про те, що в три роки у дитбудинок відправляють. Згадала свій дитбудинок. дорогою в селище з'явилась думка. Якщо дітей осиновлюють чи удочеряють, то чому не може удочерити вона? Їм у двох буде справді добре, добріше – Ліпше, ніж в цьому будинку. Томка росла і міцніла. Через два місяці Даза знову поїхала до Луцька, вона боялася, що віточку, таку гарненьку й розумаху, як її називала вихователька, вже хтось удочерив. Дивилася в будинок дитини з подарунками, іграшками, цукерками, навіть маленьким платячком. Віта середа, на щастя, була на місці. Даза цього разу взяла її на руки, пригорнула до себе, терлася щокою, дівчинка засміялась тихенько, а потім дзвінку. «Як же вона пахне!» – подумала Даза і вимовила голос. «Які ж ми пахучі, манюня моя!» Дівчинка щось залепетала, торкнулася ручкою Дазиної щуки. Даза почувалася щасливою, на сьомому, десятому небі від щастя і боялась одного, що вона отут заплаче, розриветься, як дурне коровисько. Вона ще вийшла з відою на руках на двір, пройшлася невеличким садочком біля будинку. Мала обхопила її шию ручками. Тисле згорнулася так міцно нічно, що Даза подумала, як же ми прощатись будемо. Та прощатись довелось. Вітуся дивилась на неї очинятими, тревожними, зляканими. Скривились її губки, і вона проєпитала. Ти прий, прий. Даза здогадалася, питає, чи вона прийде, чи ще прийде. А як же моя рідненька, сказала вона, я обов'язково прийду. І вже тихіше, швидше до себе, ніж до малої. Я тебе нікому не відтам. Однак виявилось, що на шляху задуму, який тепер остаточно визрів, стоять неабиякі перепони. Завідуюча пояснила, неодруженим особам оточеряти дітей не дозволяється. Хіба що, хіба що тут вона якось пильно чи підозріло глянула на Дазу за одним винятком. «Кажіть», – видихнула Даза, – «якщо є довідка, що в майбутньому така жінка не зможе мати власних дітей». «Така довідка у мене буде», – вирішила Даза. Повернувшись до селища, вона другого ж дня з'явилась до кабінету головного лікаря, викликала, виклала Платону Олексійовича, що хоче удочерити дівчинку, ту саму, яку їй колись майже три роки тому підкинули. Вона не стане приховувати. Їй для цього потрібна довідка. Довідка про те, що в майбутньому вона не зможе мати дітей. А ви справді не можете мати, Любови Петрівно? Голов лікар давився пронизливо і вивчаючи водночас. І під тим поглядом Даза Люба спаленіла. Я не знаю, але я дуже хочу. Хочу, щоб Віта, ця дівчинка, стала моєю донькою. Ви оже штовхаєте мене на обман, грубе порушення закону. Голос патона Олексійовича покрижанів.